vagyok, és uh, nem voltam itt az eddigi előadásokon, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy eddig pontosan miről volt szó, de én, én egy kicsit más világból elkészülünk, a design oldaláról uh, közelítem meg ezt a témát, és így is és erről szeretnék egy pár, pár szóban beszámolni nektek. Igazából, uh, igazából ezekről a 80-as években uh, használt játékok karakterekről fogok beszélni. Azokról, hogy, hogy én hogy látom azt, hogy miért, miért tudtak ezek ilyen hosszú életet megélni, és hogy miért favorizáljuk ezeket még ma is ennyire. Valójában meg nagyon gyorsan összefoglalni, mik az én érveim mellett hogy ezek, ezek ilyen haladatlan karakterek kiváltak. Én úgy gondolom, hogy ö, rettenetesen nagy a kontraszt a régi és mai játékok között illetve a szemítógépes grafikák között. Ezek a régi játékok olyan egyszerű, olyan szeretni való grafikával rendelkeztek, amik, amik bejárták az egész világot annak köszönhetően, hogy ugye egyedulalkotók voltak, és, és egy egész világ megismerte őket. Én úgy gondolom, hogy a fő oka annak, hogy, hogy még ma is ilyen sok helyen megjelennek, és nagyon sokan a design is használják, az az egyszerűség is, erre erre többször is kitérni. Az az egyszerű karakterkészlet, az az egyszerű világ megjelenítési mód, ezek a pixel, grafikus ábrázolások, amik, amik ugye már-már eltűntek a szemültógépek világában. És biztos, hogy hozzájárult ehhez a halhatatlansághoz az, hogy, hogy nem voltak nagy betétársai ezeknek a játékoknak, nem volt akkora piacra, a szemítógépes játékoknak, mint ma. És ki szeretnék emelni egy pár játékot, én ugyan, aminek igazából a karaktereit én fontosnak tartom, hiszen ezek a leghasználatosabbak ma is a művész világában. Egyrészt ugye a Space Invaders, aminek szerintem a, talán a legnagyobb keletje van még ma is, ezek azok a karakterek, amiket mindenki szeret, mindenki mindenkit mosolyra fakaszt, igazából nagyon-nagyon szerethető kis, kis figurákról van itt szó. Ez az, ami, ami talán a legtöbb helyen megjelenik. Egy egyszerűen egy, egy szinteres játék, néhány változó karakterrel is szerintem ez olyan, amit a amit fiatalok, idősebbek mindenki is meg, hiszen annyira félen találkozunk belül. A másik a Pac-Man, ami már egy kicsit színesebb, mozgalmasabb játék, mégis egészen kevés karakterrel, ugye egyrészt vannak a színes szellemek, meg ez a sárga minden felfolgó szörnyetek. A Pong, ami még már annyira, annyira egyszerű, leegyszerűsített, annyira, annyira minimál, hogy már igazából átemeltető karaktereket nem is tartalmaz, hiszen itt már csak tényleg pár pixellről beszélünk, de, de mégis szerintem ezek a, legyes, a legegyszerűbb játékok azok, amik a, a, a legizgalmasabbak talán nagyon is számomra. Illetve a mai világból az én egyik kedvencem az 1D Tetris, ami, ami egy ilyen karakter, egy ilyen pixelsorozatból áll, és abban a pillanatban, hogy leesik közelem már el is tűnik, hiszen szembetöltött az összes sort. Érdemes kipróbálni, a lehet lát játszani, és, és nagy harcok, harcokat vívnak a játékosok a legmagasabb pontszámokért. És akkor ugye ezzel szemben pedig a kontraszt a maiak, a ábrázolás a az egészen más mozgáskultúra, lehet erről beszélnem sem kell gondolom, hogy, hogy mi a különbség a két világ között. Én úgy gondolom, hogy ebben túl sok az inger, túl sok az, ami, ami ér minket, illetve ugye itt mindig ami olyan, olyan játékokat játszunk, azok a legkedveltebbek, ami egy ismeretlen világba kalauzol el minket. Én úgy gondolom, hogy a régi és a mai karaktereket nehéz ugye összevetni, mert mert hát az egyiknek az egyszerűsége az, ami, az, ami ennyire magával ragadó, és, és én azt jósolom, hogy a mai karakterek soha nem fognak tudni olyan életet megélni, mint ezek a régi aranyos figurák tudtak. meg is mutatom, hogy igen, még az eszközökről is, hogy itt is látszik, hogy a régi eszközökön ugye egy gomb volt, míg az új, 24, hogy mennyire, különbözik már ezek a játékok. És akkor most pár szó a divatról, illetve a dizájnról, Egyszerűen a Wikipédiából, a lényeg az, hogy egy adott korszaknak, tehát mindig az adott korszakoknak más-más divat vannak. Most éppen nagyon kedveltek ezek a karakterek, ez egyébként egy egészen hosszú ideje van már így, és én úgy gondolom, hogy ez nem érzem, hogy is nagyon fog változni. És a dizájn nagyon érzékeny a divatra, mindig próbálja azt követni, illetve annyira előtte is jár, hogy visszahatással is van a divatra. Tehát a mindig figyelik azt, hogy mire van igény, mire van szükség, és így próbálják a tárgyákat elkészíteni. Amik, amik hozzájárulnak ehhez a mániához, mondjuk az, az, szerintem azok a pontok például az örök, Örök trend, a, a nosztalgia, az emlékezés, hogy szeretünk vissza szeretünk visszatekinteni az emlékeinkben. Uh, illetve az, hogy annyira sok uh, inger ér minket a világban, hogy szeretjük a dolgokat egyszerűsíteni, szeretjük azt, hogyha legalább vannak olyan területek az életünknek, vagy vannak olyan, olyan uh, epizódok, ahol, ahol az egyszerűségre tudunk törekedni, és, uh, és így tudnak ezek a, ezek a figurák felemelkedni, uh, illetve az emberek egyre érzékenyebbek a dizájnra, egyre, egyre többen foglalkoznak ezzel. A művészek pedig nagyon szeretnek idegen elemeket be, beemelni olyan környezetbe, amik, tehát olyan, olyan elemeket idegen környezetbe behelyezni, amik oda nem illőek. És, és ennek van nagyon nagy kultúrája van, és aztán mindenki mindenki szereti ezeknek a megjelenését. És akkor én mutatok pár példát, amit csak így össze szedtem, hogy, hogy szerintem mik azok az érdekes helyek, ahol a ahol ezek a kis figurák. Szerintem ami, ami közös az összesben, az az, hogy, hogy mindig pozitív töltetőek, mindig mosóra fakasztanak, mindig jókedelítenek, annak ellenére, hogy ezek van, hogy grafitiként jelennek, meg van egyszerű ábrázolásként. Tehát például van egy csoport, akik, akik azt tűzték ki célul, hogy minél többen eljutatják ezeket a kis figurákat, és, és azóta gyűjtik a fényképeket, hogy milyen országokban, milyen városokban tűnik föl, Bankokban, illetve Berlinben a lábazaton figyelnek, Jubiánában egy helyén vagy éppen New Yorkban a metrólejáróban. Tehát látszik, hogy mennyiféleképpen lehet ezeket használni. Az egyik másik kedvencem az az, amikor a 2 d már 3 d tovább gondolva tárgyakat hoznak létre, mondjuk egy ilyen példa ez a, ez a kis fotel, illetve a lakberendezők másik kedvence a falimatricaként való dekorálás. És hát akkor néhány mozaik, illetve olyan művek, olyan amik ezeket a pixel grafikákat még, még hülyebben visszaadják. Nagyon szeretek a szintén a a magyar rubikoszkából a, annak a színeit felhasználva egy ilyen kicszeres uh, kép, amik egyébként uh, építkezve, háromdében építkezve is nagyon érdekes dolgokok lehet kivózni. És hát egy kicsit bizarr, de, de megjelenik ez mindenütt, tehát nyíthatatlan. Uh, mint az oda nyíló csipkéken, illetve már te, szinte buszussalnak nevezhető párnán olyan, olyan környezetben, ami, ami azt mutatja számomra, hogy ez mindenki foglalkoztat. Egyszerűen ez mindenkinek igény van. Másik elveszett sejben képes lapja, amit külföldiek nagy szeretettel vásárolnak Budapestről. Ezeket mit készítik? Ezt ugye itt látotok a renom is. bakeritlemezből óra, szatyok, ezek a karakterek még, még jobban leegyszerűsítve. Öltözködés, hivat. Hát ugye a pólókon megszámlálhatatlan formában fordulnak előtt. Ezeket is mi mit csináljuk? Bakeritből, égszerek, Balog a, az alumínium győje, és amik szerintem nagyon izgalmas, de úgy tudom, hogy erről most még, még bővebben is fogunk hallani, az a zenében való megjelenés, a, ami, ami szerintem egy nagyon-nagyon egy magány -nagyon dolog, és nagyon, nagyon tetszenek ezek a próbálkozások. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.